ويقدر فداء ابن عباس رضي الله عنهما فتدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذباني وما يعذباني في كبير بلا إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو كما قال حديث صحيح متفق عليه سؤال صاحب dan juga sepupu Nabi salallahu alaihi wasallam Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia menceritakan kata dia Nabi salallahu alaihi wasallam berjalan melalui dua kubur bila lintah dua kubur ni Nabi bersabda Nabi kata Ibnu innahuma yu'azzaban Nabi kata sesungguhnya dua-dua penghuni kubur ni tengah kena azab ni dengan Tuhan, Tuhan eh? yang kata Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah bagi dekat dia pandangan dia terus. Bila dia lalu di tepi kubur ni Allah dah bagi tahu dia maka dia beritahu kepada sahabat-sahabat yang ada ni nabi kata innahuma yu'azzaban nabi kata dua-dua penghuni kubur ni law tengah kena azab nabi kata wa yu'azzaban fi kabir kedua-dua penghuni kubur ni berapa berpandangan apa yang depa buat yang menyebabkan depa kena azab tu benda kecil. Dia anggap kecil benda hak dia buat tu. Dia buat benda tu benda tu tak elok tapi dia buat dia dok ingat benda tu kecil. Kerana dia buat benda dosa, dia dok ingat benda dosa tu kecil. Dia kena azab dalam kubur. Nabi kata bala innahu kabir. Sedangkan benda hak depa ni masa hidup dulu dok ingat kecil ini sebenarnya besar benda tu. Nabi kata Amma ahaduhuma fa kana bin Nabi kata ada pun hak seorang ni hak kubu'at ni ni dia ni dulu masa hidup dulu jadi kerja berjalan sana sini ikut dalam kampung dia buat cerita nak melaga-lagakan orang jadi kerja ke dia? Bakit tidur bawa satu berita habaq orang tu bawa satu berita habaq kawan ni bagi tahu orang tu bagi tahu orang ni sedangkan benda yang dia duk habaq tu dia pun tak pasti dia pun tak tahu cerita sebenar macam mana dia duk kembangkan cerita yang dia tak tahu secara pasti. Dia teruk lagi cerita hat dia bawa tu annamimah nabi kata annamimah maksud dia cerita tu jadi belaga antara seorang dengan orang lain. Dia melagu-lagu akan orang dengan kerana perbuatan itu, dia kena azab dalam kubah. Dengan kerana mata atas dunia dulu dia buat benda tu, dia duduk sangka benda tu tak jadi dosa ke dia? Dia duduk sangka benda tu benda kecil. Dia duduk cerita, yang itu, yang ini dan sebagainya, benda yang tidak pasti, benda yang dia pun tak tahu, hakikat sebenar dan sebagainya. Dia duduk sangka benda yang dia duduk buat tu benda tu kecil. Dia duduk sangka kecil, Nabi kata, bala innahu kabir. Nabi kata, dah, benda tu besar dengan kerana cerita dia tu jadi tak elok dalam masyarakat <coughs> Nabi kata wa al akhar ada pihak seorang lagi hak kumbuh yang satu lagi yang juga tu kena azab la ni ni hak seorang ni sakana la yastabri'u min dawlik dia ni atas dunia dulu bila buang ayat kecil bila tempi dia tak pastikan air tempi tu cuc daripada diri dia dia jenis buat kerja lebih kurang. Dia anggap benda ni tak ada apa. Lepas buang ayat kecil basuh lebih kurang. Begitu aja sudah. Sedangkan Najib masih ada lagi. Yastabrik <tuh> ini maksudnya membebaskan. dari. Orang Arab dia kalau dia nak cerai bini dia. Dia boleh kata kalimah tu. Dia kata anti beri un ni. Dia kata hari ni hang bebas daripada aku. Dia kata. Itu kalimah. Talak setakat tidak faaih. Darli ini maksudnya bebas. Dia ni masa atas dunia fakana la yastabri'u min bauli. Dia ni bila buang ayat kecil bila kenting dia tak pastikan ayat kenting tu bebas habis daripada dia. Maksudnya dia satu orang yang agak mudah benda-benda yang macam ni. Dengan kerana agak mudah benda yang macam ni. Benda yang dia kata mudah ni di sisi Allah besar. Dia kena azab kubur kerana itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih muttafaqun alaih maksudnya sepakat ke enam enam ulama kumpul hadis mengatakan itu hadis sahih mengingkari hadis ini menjadi kafir. Muslimin dan Muslimah anjirahmati Allah Syaikh daripada hadis ini dapat kita faham bahawa kedua dua benda yang disebut dalam hadis ini benda besar kita jangan buat. Kerja yang pertama yang dikatakan an -namimah. kerja di sebab benda-benda yang tidak betul, benda yang tidak pasti, benda yang kita tak tahu ujung pangkal, benda yang kita tak tahu hakikat, cerita yang sebenar dan sebagainya, yang akhirnya cerita itu menimbulkan tidak tenteram di kalangan orang ramai, itu kerja dosa dan menyebabkan dia azah kita di dalam kubur. Dan yang satu lagi, pastikan apabila buang air, kita pastikan kita bersih daripada najis. Kerana kita nak semayang, kita nak apa lepas tu, najis itu boleh menyebabkan batal ibadat yang kita buat. <tuh> Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Mas'un, r.a. <tuh> Kata dia, Annal Nabiya s.a.w.a. Ala unabbi'ukum bil'af. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata ala unabbi'ukum mal'ab hiya'an namimah alqalatu bayna'an nas hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wa bersabda Nabi kata sukakah kamu aku nak bagi tahu kepada kamu apa benda yang dikatakan al'abhu al-'abhu alif lam ain ba ha al-'abhu nabi kata dekat sahabat dia hangpa mau dak aku nak cerita dekat hangpa tentang satu benda yang disebut al-'abhu nabi kata al-'abhu itu hian namimah iaitu cerita yang boleh menyebabkan ada orang jadi belagah cerita kita menyebabkan satu pihak benci satu pihak Cerita yang kita sebarkan itu menyebabkan ada permusuhan berlaku di kalangan orang yang dengar cerita. Nabi kata, An-Namimah itu ialah Al-Qalatu Bainan Nas. Iaitu cakap-cakap di kalangan manusia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah al-Qalam. Ayat belas. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Orang-orang yang Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin masya'in binamin Dan orang yang berjalan ke sana sini masya'in ماشي ni makna berjalan masya'in maksudnya orang yang berjalan ke sana sini binamin dengan kerja-kerja yang boleh merosakkan masyarakat mengadu dabba dalam surah qaf ayat 18 lah, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma yalqizu min qaulin illa alayhi raqibun atid sabaqallahu alazim maksud dia Allah berfirman tidaklah satu kalimah yang dilafazkan oleh seseorang itu melainkan dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid aya al-siddu min kawlin. Kawlin, satu kalimah satu kaul kita bercakap tak ada yang kita bercakap angin putus hilang melainkan apa kita cakap illa ladaihi raqibun atid melainkan atas kalimah yang kita ucapkan itu raqib dan atid mencatat dia muslimin dan muslimah yang dirahmatullah sekalian dan sebuah hadis riwayat daripada huzaifah bin yaman radhiyallahu anhu Kata dia Nabi SAW bersabda Nabi kata la yadkhulul jannah namama tau kamaqal mustafakun alaihi Nabi SAW bersabda Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang semasa di atas dunia dia menjadi namama namama maksudnya orang yang buat kerja namimah orang yang kerja melaga-lagakan orang-orang yang tidak bersalah hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih sepakat semua ulama hadis mengatakan dia hadis sahih tuan dan perempuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kalian ambil yang kibar banyak-banyak hmm. apa yang kita ucapkan apa yang kita cakap tidak lain melainkan Quran dan hadis Nabi Quran dan hadis Nabi dua sumber yang menjadi rujukan orang Islam seluruh dunia Bukan orang Islam Malaysia saja, Bukan orang Islam duduk di negeri Arab saja, Orang Islam duduk di bumi mana pun. Selagi mana bumi dia pinjak tu bumi Allah. Quran dengan hadis adalah rojokkan dia. Selagi mana dia merojok kepada Quran dan hadis Nabi. Maka selagi itu dia duduk di atas jalan yang betul. Dan selagi mana dia merojok kepada Quran dan hadis Nabi. Maka selagi itu dia tak simpang daripada jalan Islam. Jalan kebenaran. Allah subhanahu wa taala, "A'uz bilillah min al-shaytan al-radin, wa an haza sirati mustaqimah, fatabu". "ولا تتبع السبلة فتقرق بكم عن سبيله". kata, Islam ini adalah jalan aku yang lurus, fatabu. Maka hendaklah kamu ikut Islam. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ Jangan kamu ikut mana-mana jalan. Lain daripada jalan Islam. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَدِيلِهِ Kamu pasti sesak daripada jalan kebenaran. Bismillah, Muslimah, yang di Allah S.W. Kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan tidak berincirkan kita daripada jalan kebenaran. InsyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, jilid tiga. Sampai di muka surat 112. Muka surat 112. Kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Mu'minun. Tafsir surah Al-Mu'minun yang diturunkan di Makkah. Pada malam ini kita masuk ayat 57. Ayat 57 daripada surah Al-Mu'minun. Muka surat 112. Auzubillahimina rajim. Hum min Maksudnya bahawasanya segala mereka yang ada daripada takut Tuhan. Mereka itu sangat takut pada azabnya. Tunggu, malam ini kita nak baca ayat menceritakan tentang orang yang beriman. Dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam Quran. Di antara sifat orang yang beriman itu Tuhan kata innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfi itu yang pertama iaitu orang yang takut kepada Tuhan itu ialah orang yang takut kepada azab dia manusia kalau tak takut Tuhan dia tak takut azab kalau dia tak kenal Tuhan dia tak takut dekat Tuhan tentulah sabar dekat dia dalam kubur ada azab kubur sabar tak rasa apa dia kalau dia satu orang yang tak kenai Tuhan, yang tidak takut pada Tuhan, contoh-contoh cerita dekat dia kata dalam kubur Allah sediakan satu ulang nama dia Suja'ul-Aqraq. Dia tak takut. pasal dia tak kenai Tuhan. Dia tak kenai Tuhan yang buat ulang tu. Buat apa dia nak takut kat ulang tu? Kalau dia salah seorang yang tidak kenai Tuhan, yang tidak takut Tuhan, contoh tak cerita dekat dia tentang sirah, tentang piti siratal mustaqim, tak so, sahabat dekat dia tajam macam mana. Kesahabat so, dekat dia ada besi duk cakap isi bagi jatuh, melebok dalam dalam api nak apa? So, sahabat dekat dia sebab dia tak takut. Pasal apa dia tak takut pada azab Tuhan? Sebab dia tidak takut Tuhan. Ayat ni Allah nak abang macam tu. Firman Allah wallazina hum biayatir rabbihi bi rabbih, rabbihim yu'minun Maksudnya dan segala mereka yang ada mereka itu dengan segala ayat Tuhan mereka itu beriman sekaliannya Ciri yang kedua orang yang takut kepada Tuhan orang yang beriman ialah kalau dengar ayat Quran beriman Itu ciri yang kedua Kalau yang dibacakan dekat dia tu ayat Quran dia dengar ayat Quran yu'minun beriman mereka itu tak ada cakap banyak dah. kalau yang main tu ayat Quran kalau ayat tu meneguh perbuatan dia yang tak betul lah tu juga dia tinggal perbuatan tak betul dia dan tengok Syedina Umar Al-Khattab apabila turun ayat bagi tahu kata Arak ni tak bagus ayat mula-mula turun haba Arak tak bagus saja dia dengar terus jadi gelisah terus jadi gelisah pasal Arab pasti mengenangkan keliling rumah dia ada 60 biji tempayang Arab dia pergi jumpa Nabi dia kata Ya Rasulullah jelaskan kepada aku apa hukum minum Arab turun ayat kedua ayat kedua turun Habak kata kalau kamu nak semayang jangan minum Arab Wa la taqrabus antum sukara. Jangan kamu mendekati salat kalau sekiranya kamu dalam keadaan mabuk arak. Dia bertambah gelisah. Balik rumah tak puas hati lagi. Pasal apa tuan-tuan? Iman ada dalam hati dia bila turun ayat-ayat tu menggerakkan hati dia. Dia jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah, perjelaskan apa hukum minum arak? Tak kelir. Dia kata macam ni tak kelir. Habak kata Arraq ni ada manfaan, ada mudarat. Tak mah. Tak apa, -apa cantik. Habak lagi kata kalau dekat nak semayang tak usah minum Arraq. Tak puas hati lagi. Dia pun jumpa Nabi lagi. Ya Rasulullah. Tolong je lah dekat aku apa hukum minum Arraq. Allah waktu 1 ayat ketiga. Innamal khamru wal maikiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan faditanibu. Kalau judi, tenung nasi, sembah takbir dan sebagainya semua benda ni rijsun, keji tak elok min amali syaitan. Ini kerja syaitan. Tuhan katakan ditanibuh, hendaklah kamu jauhi perbuatan ni. Dia dengar dengan ayat tu, bulat hati dia. Balik ke rumah pukul 60 biji tepai arak pecah melimpah di tepi rumah dia tanpa ada sikit pun rasa sayang. Kerana Allah sudah kata benda ni tak boleh maka itu sifat orang yang beriman yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut iaitu orang-orang yang ayat-ayat Tuhan mereka ayat Quran itu bila mereka dengar mereka beriman bermanallah wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Titik ketiga yang perlu ada pada orang yang betul-betul beriman ialah dan segala mereka yang ada mereka itu dengan Tuhan mereka itu dia dah syirik mereka itu dengan satu lain pun. Tak syirik ke Tuhan. Tahu siapa mai kata apa macam mana benda yang boleh membawa syirik, dia tak buat langsung. Dia percaya Tuhan di Allah, Tuhan yang esa. Tersama itu habak kata ada satu tangkai apa boleh bawa satu hikmat dekat kita. Tersama itu habak kata ada satu benda kalau sekiranya kita simpan dalam rumah, pecuri tak masuk dan sebagainya. Ini semua kepercayaan yang menyebabkan Tuhan dengan benda itu terpaksa berkongsi kuasa. Orang yang beriman, kepercayaan yang macam-macam ni tak lekat dalam diri dia. Tak lekat sama sekali. Itu sifat ketiga yang perlu ada pada orang yang beriman. Bermana Allah wallazina yu'tunama athaw wa qulubuhum wajila dan sedalam mereka yang mengeluarkan mereka itu barang yang diberi kepada mereka itu yakni daripada sedekah zakat dan amal-amal yang soleh-soleh sifat yang ketiga sifat yang ketiga ya keempat yang perlu ada pada orang yang beriman ialah orang yang mudah membelanjakan pada jalan Allah Apabila Allah bagi dekat mereka rezeki lebih, mereka ingat ke lain. Allah bagi dekat mereka rezeki lebih sikit, mereka teringat ada orang yang perlu diberi. Lebihan daripada apa yang Tuhan bagi ke mereka. Tidak cukup dengan mereka ni ada rezeki lebih, mereka sanggup bagi dekat orang. Tidak cukup dengan itu, Tuhan kata, Dan hati mereka itu takut bahawa tiada diterima daripada mereka itu dua orang nak boleh ke, nak boleh kejadi sisa ni mudah di tolong orang tu susah dah susah dah yang tu pun dah boleh bagi tolong ke orang tu tak cukup lagi dia kena ada satu lagi sifat kepada orang yang suka bagi dekat orang ni iaitu wajilah dalam hati ni dia rasa ketak walaupun dia bagi dia duk fikir ni aku bagi ni ikhlas kalau tak ikhlas tak boleh apa lah dekat aku kalau aku bagi ni ikhlas mudah-mudahan Allah terima amalan ini sebagai amal baik itu yang keempat, yang perlu ada pada orang yang beriman. Muslimin dan muslima'in rahmatullahi wabarakatuh. Sermen Allah, annahum ila rabbihim raji'aun. Kerana mereka itu, kepada Tuhan mereka itu kembali sekaliannya. Kerana mereka tahu hidup ni Tuhan-Tuhan, lah sekali mati. Hmm, kita dah hidup hari ini, satu hari mati. Takut, dok dengar cerita orang mati, orang takut, dok sehat-sehat boleh mati. Baru-baru ni satu doktor di hospital besar, Pulau Pinang, GHP ni. Satu doktor, baru keluar universiti. Bertugas di hospital tu. Baru tiga bulan kerja, baru rasa gaji ni, sejak mengaji sampai enam tujuh tahun nak jadi doktor, Baru keluar kerja, baru 3 bulan rasa gaji. Setelah 7 tahun mengaji, baru 3 bulan rasa gaji. Baru 2 minggu nikah. Habis kerja, nak balik turun pergi bilik doktor. Sembang-sembang sama dengan doktor melawak apa semua lebih kurang. Keluar daripada bilik doktor itu, pergi dekat kereta, buka kereta, masuk, start, -start engine, tarik. Doktor dah sa injin tarik bubuh mulut ni ada orang kebetulan lalu dengan kereta situ nampak awak dia ni nak mulut mata putih orang berhenti kereta pi buka pintu kereta dia buka tengok atas bau ni ada tu hak doktor doktor test eh ni siapa macam doktor lari masuk dalam hospital pagi pakat keluar habis doktor-doktor adalah doktor, doktor, hospital main tengok kawan dia baru usung awak masuk la tu juga sedang macam pakar hak ada dia hospital tu pakat test dia eh. kata orang dia satu orang dia sudah pecah dalam kepala lah tu juga usung buat masuk dalam bilik operasi lah tu juga operate kepala ni sebab dia pasama-sama doktor dia pelan lah tu juga tolong nak selanatkan juga 4 jam selepas pembedahan meninggal dunia doktor cerita saja. Oh, huh dia kata kisah bila macam tu punya kejadian jadi depan mata yang timbal ni cukup kuat sudah lah dia doktor bila dia kena macam tu, dibantu oleh doktor-doktor. Kalau Tuhan kata habis-habis. Yang kibat. Muslimin dan muslimat yang di Rahmatullah. Kita kena ingat, kita hidup ni kemuncak ujung. Masalah kepada hidup kita ni mati. Lepas mati tu ada satu lagi negeri. Negeri akhirat. Negeri ni negeri hak sekai, abadi. Selama-lama kita akan hidup di sana baik buruk, elok tak elok nasib kita semasa di negeri akhirat esok bergantung kepada kita atas dunia Allah ni macam mana kalau atas dunia ni kita betul-betul buat apa pun kerana mencari keredaan Allah kalau atas dunia ni kita betul-betul buat apa pun kerana taqwa Allah kerana takut kepada Allah kita buat apa pun kita jaga kita pastikan, kita kita halusi semua benda kerana kita takut kepada Allah mudah-mudahan di sana selamat kita insya Allah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah swt. Firman Allah: Ulaikah yusari'oon fil khairat, wa hum laha sabiqun. Bermula mereka itu, iaitulah orang-orang yang, orang -orang yang bersifat dengan empat sifat tadi. Empat sifat tadi apa? Jadi kita tengok balik. Yang pertama takut kepada Tuhan. Yang kedua beriman dengan ayat-ayat Quran. Yang ketiga tidak syirik kepada Tuhan yang keempat apabila depa ada lebihan harta depa bagi nafkah untuk jalan Allah dan depa takut kalau-kalau kebaikan yang depa buat tidak diterima sebagai kebaikan di sisi Allah Sesungguhnya orang yang ada empat sifat itu bersegera mereka itu kepada segala kebajikan Tuhan kata orang hak oh, jenis macam ni hala ke kebajikan depa cepat Orang hak jenis ada empat tipat si ni, hak jenis takut dekat Tuhan. Kalau orang ajak ke arah kebajikan, kebaikan ni, dia sampai dulu. Orang-orang yang ada empat tipat si ni, mereka ni kalau sekiranya halal ke nak dengar ayat Quran, nak dengar apa Allah kata, mereka dulu sampai. Mereka ni kalau jenis nak syirik dekat Tuhan, mereka dulu lari. Mereka ni kalau jenis nak bagi derma sumbangan kebaikan dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah, mereka dulu nak buat benda-benda macam ni. Dan mereka itulah baginya kebajikan duhulu sekilan pada ilmu Allah. Dia kata, mereka ni semua dapat kebaikan sejak daripada atas dunia lagi. Allah tahu, mereka akan diberi kebaikan sejak di atas dunia lagi. Iaitu dengan mati mereka ni, mati husnul khatimah minda muslimat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Berman Allah wala nukallifu nafsan illa wusaha. Dan tiadalah kami berhati kepada seorang melainkan yang sekuasanya. Tuhan kata tak lah. Dalam syariat Islam ini tidak ada satu perintah yang Allah suruh kita buat yang kita tak boleh buat. Sada. Hak Tuhan suruh buat ni semua kita boleh buat. Cuma nak buat tak mau aja. Tapi tang boleh buat, kita mempunyai iktabiliti untuk buat. Kita boleh buat. Kalau Tuhan suruh kita semayang lima waktu sehari semalam. Perintah semayang lima waktu tu Tuhan dah tahu dah. Semua manusia boleh buat. Kalau manusia tu tak buat, dia saja bantah taubat. Kalau Allah perintahkan orang perempuan supaya pakai tudung tu taubat jangan bagi nampak rambut dia semua, Allah tahu dah bahawa orang perempuan mampu nak buat benda tu. Kalau dia tak taubat, saja bantah, bukan kerana dia tak mampu buat. Semua semua perintah Allah dalam Quran ni Allah tahu dah dia perintah tu benda yang manusia mampu buat. Maka Allah kata dalam ayat tu wala nukallifun nafsan illa wusaha. Kami tidak beratkan manusia buat satu benda melainkan kami pasti dia mampu buat benda tu. Baru kami perlukkan benda tu kepada dia. Maka bagang siapa tidak kuasa sembahyang berdiri maka sembahyang duduk. Punyalah Allah nak suruh kita buat. Kalau sekiannya ditakdirkan dia sakit, dia tak boleh nak sembahyang berdiri. Allah benarkan dia sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh. Allah benarkan dia sembahyang sambil mengiring. Tapi nak mengiring pun tak boleh. Sakit ni uzur ni terlalu kuat. Allah benarkan dia sembahyang dalam keadaan guna pelupuk mata aja. Kalau sampai nak main pelopok mata, nak jugil, nak tunjuk kata berdiri, nak buat redup sikit mata, tunjuk kata rokok kemudian nak pejam seolah-olah kata sujud, hak tu pun tak mampu. Tuhan kata semayang, pakai ingat dalam hati aja. Ya, Yang penting kamu semayang, kamu ingat kata. Itu syariat Islam. Islam tak pernah bagi susah orang. Kita banyak kali baca surah Taha. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alaykal Qurana litashqa. Apa Tuhan kata dua huruf siapa pun tak tahu apa makna dia Allah sahaja yang mengetahui. Ma anzalna alaykal Qurana litashqa. Kami tidak turun Quran kepada kamu dengan tujuan nak bagi kamu susah. Quran maknanya semua ayat yang ada dalam Quran tu, segala perintah Allah yang ada dalam Quran tu, Allah bukan nak bagi kita susah. Tapi kalau kita ikut, kita akan rasa senang banyak. Tak ada kumpulan nak komando nak apa tak ada. Tak ada orang nak mencuri dalam dunia ni. Pasal apa? Pasal dia taat kepada perintah Allah. Tak ada orang nak pergi rompak bank. Pasal apa? Pasal dia tahu rompak bank tu boleh menyebabkan dia binasa dunia, akhirat dia kena tanggung besar pembalasan di sisi Allah. Manusia kalau sekarang dia faham Quran yang Allah buat turun kat dia. Di peringkat pemerintahan buat cara perintah yang Allah suruh dalam pemerintahan. Di peringkat orang ramai curut lagu macam mana Allah suruh kepada orang yang hidup dalam masyarakat dan sebagainya. Tidak akan ada huru hara, tidak akan ada jenayah, tidak akan ada benda-benda tak elok berlaku dalam dunia. Demikianlah yang dikatakan syariat Islam diturunkan untuk kebaikan semua orang. Bukan nak buat nanya siapa-siapa. Dan barang siapa tiada kuasa-kuasa dalam sakit dan musafir. Maka berbuka dan kabak kemudiannya. tu dia Islam. Orang Islam wajib puasa. Tapi kalau sekalian kamu sakit, kamu dalam musafir, jauh, susah dan sebagainya. Kamu dibenarkan untuk tak puasa dengan cara kamu ganti pada hari yang kamu selesai. Begitu sekali. Syariah Islam ni bagi kelonggaran kepada manusia. Longgak bukan bermaksud nak suruh kita halai-balaikan agama. Tapi longgak supaya manusia tidak rasa syariah Islam ni membebankan dia. Firman Allah, Dan pada sisi kami, ada kitab yang berkata-kata dengan sebenar. Tuhan bagi ingat. Dan kata baik. Aku nak bagi ingat dekat kamu semua. Ada satu kitab. Yang kitab ni di hari akhirat itu dia akan bercakap. Tiap, tiap manusia ada kitab. Rakib dan atis. Mencatat dalam kitab. Maka kitab ni Tuhan kata. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ dan pada kami ada satu rekod, ada satu kitab, ada satu buku rekod yang thiq bil haqq, yang dia boleh bercakap esok di hari akhirat. Dia bercakap dengan benda benar. Dengan barang yang dikerjakan oleh seseorang. Semua hak kita buat atas dunia ni daripada akil baligh sampai nyawa rentak keluar daripada badan kita. Semua benda direkod dan buku rekod itu akan bercakap depan Tuhan. Iaitu luh mahfuz. Dia kata iaitu benda ni sudah pun diputuskan di luh mahfuz dulu lagi. Tentang rekod yang akan ada pada setiap manusia yang mukallar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuzulamun. Dan mereka itu, yakni segala orang yang mengerjakan amalan itu, tidak dizalimi akan mereka itu. Tuhan kata hampa tu saya takut. Kalau hampa buat baik, malaikat tulis baik. Kalau hampur buat tak baik, Malaikat tulis benda tak baik. Contohnya, niat kita macam mana? Hadis: innama al-a'amalu bin niyah, wa innama in manawa, li kulli mri'in ma fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, auimraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai Hadis ini diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata setiap manusia Tuhan tengok niat dia bagaimana Barang <tuh> siapa yang hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu hijrah kerana nak mencari keredaan Allah dan Rasul dia hijrah nabi perintahkan orang Islam Allah suruh aku bagi tahu dekat kamu semua kita kena hijrah ke Madinah kerana bumi Makkah sudah tidak menjamin keselamatan kepada kita semua Allah suruh kita pindah ke Madinah dengan membawa iman dan Islam kita Bila nabi keluar arahan macam tu orang yang dengar ni dia ada banyak sebahagiannya okey oleh kerana Allah yang kata oleh kerana nabi bagi tahu kat kita jom kita hijrah kerana Allah dan nabi sebahagian. Sebahagian hal lain pula dia kata oh cantik dia kata apa siapa dia ada satu perempuan di sana duk tunggu nak kahwin dengan dia. Cantik dia kata perintah Tuhan mai memang kena time aku pun ingat nak Dia hijrah sama dengan sahabat lain juga. Hijrah orang tengok nampak dia hijrah tu macam orang lain hak niat kerana Allah dan Rasul tetapi dia ada niat lain. Nabi kata barang siapa yang hijrah itu li dunia yusai buha kerana tujuan-tujuan keduniaan au imraatin yantihuha ataupun dia hijrah tu kerana ada satu perempuan duk tunggu nak kahwin dengan dia di sana fahijratuhu ila mahajara ilai maka hijrahnya dia dapat apa yang dia nak kalau dia nak dunia mungkin ada dunia untuk tunggu dia di sana kalau dia nak perempuan mungkin perempuan tu tunggu dia di sana tapi dia tidak dapat Allah dan rasul dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini Islam dia pesan kita dulu tu. Buat kerja apapun, niat kita paku betul-betul. Aku buat ni kerana Allah. Kalau dia mai lintasan lain, akbarullah aku tak nak yang ni semua, aku nak cari keridaan Allah. Dia mai lintasan ini mesti mai punya. Petih buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kurang kebajikan ataupun lebih kejahatan, Allah tidak akan zalim kita ni dengan bagi kita buat benda baik Allah tak bagi markah baik tak bagi pahala baik dekat kita ataupun kita buat benda hak jahat sikit ya Tuhan tulis dosa sampai banyak-banyak dekat kita dah Tuhan tak buat macam tu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara kamu buat benda baik kecil besar debu Tuhan akan kira itu kebaikan kamu buat benda tak baik. Kecil besar debu. Allah kira itu sebagai satu benda tak baik. Semua direkodkan oleh rakib dan atif. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita tentang soal-soal ini. Filman dia. Tetapi hati mereka itu. Yang hati segala kapiang itu. Pada jahil daripada ini. Quran daripada Allah. Hmm. Allah wakturun ayat Qur'an dekat Nabi. Nabi baca ayat ni di depan orang-orang kafir kafir musyrikin yang reti Arab ni. Baca bagi mereka dengar. Mereka dengar, mereka tak percaya. Kata ayat ni Tuhan wakturun. Mereka kata Nabi mereka. Nabi baca tiap-tiap ayat yang Allah wakturun. Mereka kata Nabi baca di depan orang-orang ni semua. Nabi baca, mereka dengar. Dan mereka faham. Sebab mereka harap. Muslimin dan Muslimin yang di Rahmat Allah SWT. Bukan mereka tak faham. Mereka faham setiap patah perkataan yang ada dalam Quran tu. Semua mereka faham. Mereka kagum. Dalam hati mereka rasa kagum. Dengan keindahan bahasa Quran tu. Tapi oleh kerana kedegilan mereka. Mereka kata ni bukan Quran ni bukan Tuhan buat turun. Muhammad mereka. Allah sebut tentang kisah mereka ni. Dan kedegilan dan kebegatan mereka ni. Allah sebut dalam Quran. Dan hukum di dalamnya hukum Allah dia tak percaya kata hukum yang ada dalam Quran tu Allah yang tentukan dia pun kata Nabi Muhammad punya nanti kalau biasa baca buku orientalis barat tulis buku-buku yang ditulis oleh George Bernard Shaw di kedai-kedai buku kedai buku popular ada kedai-kedai supermarket besar di kedai-kedai buku popular ada buku-buku Bernard Shaw ni ada boleh beli banyak dia tulis tajuk hebat-hebat the genuine islam islam yang original yang asli tu nama tajuk buku dia tengok nama bened shaw dia bapa orientalis dia buat kajian tentang islam tetapi dia kaji islam untuk nak menjahanamkan dan nak memusnahkan islam dia tulis macam-macam dalam buku tu Undang-undang yang ada dalam Quran, undang-undang putang tangan, undang-undang macam-macam. ada dalam Quran, undang-undang sembakat, tepul zina dan sebagainya. Semua ni dia kata Muhammadan Allah. Dia kata ini undang-undang Muhammad. Dia, kata. dia tak sebut kata undang-undang Allah. Dia kata Muhammadan Allah. Ini undang-undang Muhammad. Ada orang Islam yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah wala hum a'malun min duli zalik dan bagi mereka itu yakni bagi kafir-kafir itu amalan daripada lain yang demikian itu. Yang ini yang dikerjakan oleh segala orang yang mukmin iaitu empat perkara yang dahulu itu. Ha, empat tadi. Kalau sekiranya orang yang beriman ni takut Tuhan, orang kata tak takut. Dia sebaliknya. Kalau orang yang beriman ini sentiasa beriman dengan ayat-ayat Quran, orang kata tak percaya langsung. Kalau sekiranya orang yang beriman ini tak syirik Tuhan, orang kapiak mereka syirik lejak mereka hari-hari. Tuhan mereka tak tahu berapa banyak itu ada. Kalau sekiranya orang yang beriman ada duit lebih nak infak pada jalan Allah dan bila dia belanja duit pada jalan Allah, dia takut. Takut-takut Allah tak terima amal yang dia buat sebagai amal baik. Orang kapiak tak. Dia kalau dia bagi apa-apa derma dan sebagainya, dia nak kepada publicity. Dia suka berbangga-bangga. Dia terbalik daripada orang yang beriman. Syirman Allahum laha'amilun. Mereka itu. Yang ni ni baginya beramal sekalian. Dia kata. Orang-orang oh, kapiak ni semua. Empat benda tadi, mereka terbalik-terbalik semua. Maka dia azab mereka itu atasnya. Kerana mereka tadi ni tak takut Tuhan, tak percaya Al-Quran, sentiasa duduk syirik Tuhan dan sebagainya. Kerana tu, maka mereka pasti akan diazab oleh Tuhan. firman Allah Hatta izah akhazna mutrafihim bil'azab. Jika hamba jauh, sehingga apabila kami ambil akan orang-orang kaya dan kepala-kepala mereka itu dengan azab, yakni bono pegang badan. Tiba-tiba mereka itu menangis dan minta tolong. Maka kata bagi mereka itu, lecja arul yau inna minna le tunsfarud. Jangan kamu menangis hari ini, bahawasanya kamu daripada kami tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata, mereka ni tak dapat pengajaran. Tua kata apa? Tua nasihat. Tua sas marah. Tersah kata apa? Tak dapat pengajaran daripada Tuhan. Tak dapat. Sehinggalah bila berlaku perang badar, semua kepala-kepala Quraysh. Kepala-kepala samsing dalam masyarakat Quraysh ni, semua ditakdirkan Allah mati dalam perang badar. Bila mereka tengok ketua-ketua mereka, kepala-kepala mereka mati, masa tu baru merauh menjerit minta tolong daripada orang Islam. Allah kata dalam ayat ni la tajaarul yawm tak sah hari ni tak usah minta tolong apa innakum minna latul furud hari ni tak ada siapa akan tolong kamu semua muslimin <Syukur> dan muslimat yang rahmah Allah Muhammad, Muhammad. maksud dia Tuhan nak abang kat kita tumpang kita ni Allah duk bagi peluang menyawa duk tarik nafas lepas nafas tarik nafas lepas nafas boleh duk suak nasi semuluk-dua boleh duk jalan sana sini dan sebagainya masa ni mun dengan ayat Quran Masa ni, mau dengar hadis-hadis Nabi Sallallahu SAW, masa ni, bila dah hitung ni, bila dah nyawa, dah sampai di gara-gara, masa tu nak teriak, nak merau, nak habak kata saya nak terima Quran, masa tu habak kata saya nak pergi masjid, mengaji dan sebagainya. La kaja'aru ya'um hari ni, Tuhan kata tak ada masa dah aku nak tolong hampa semua. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tanqisun. Sesungguhnya adalah ayat dia sebenarnya ayat ayat tu habis di situ di situ habis ayat 66 tu dia daripada qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tanqisun sampai tentu habis ayat 66 Hak berikut tu dia sambung sekali tu. Mustakbiri Nabi Hisamiran Tahjurun. Yang tu ayat 67. Itu ha, dia cantum sekali pasal cerita bersambung. Ha, tapi dari segi wakafnya dekat dekat sana tadi. Firman Allah SWT sungguh adalah ayat aku dibaca atas kamu. Tuhan kata dulu masa hidup atas dunia dulu orang duduk baca ayat Quran yang pedut dengar maka adalah kamu akan kening kamu kembali belakang maksudnya depa bila Quran dibacakan dekat depa depa duk buat angkat kening duk buat sombong duk buat tahu pakai bila orang baca ayat Quran habaq macam ni macam ni macam ni dia beralih tengok kawan dia dia duk buat angkat kening kami tu duk abang tadi dia buat main-main yang di, di, dibacakan tu yang dia duk dengar tu ayat Quran ayat Quran tapi dia ni jenis manusia tak beriman. Dia tak mau nak pakai ayat Quran. Bila orang baca ayat Quran. Orang baca ayat betul. Orang terjemah cara betul. Orang terang ayat tu dengan maksud yang betul. Dia dengar tu. Dia ada buat angkat kening ke kawan dia. Nangin ada orang tu. Hak jenis macam ni ni. Dia kata. Berhulu hal takabur kamu daripada beriman dengannya. Tuhan kata mustakbiri nabihi dahulu hal takabur kamu daripada beriman dengannya maksud dia kamu tak dengar lagi kamu tak tahu apa lagi yang dia kata kamu dah tak mau pakai dah kamu tak kabur awal-awal lagi dah ada orang macam ni dia tak mau dengar pun dia tak bersedia untuk dengar dia terus tolak dengar dulu apa dia cerita sebenarnya macam mana dengar dulu dan lepas dengar kita buat keputusan tak dengak lagi, tukar bahagian kata. Tak boleh macam tu. Itu cepat orang musyrikin Orang Islam bagi jelas dulu. Apa dia? Quran kata apa? dengar dulu, dengar ayat Quran. Oh macam tu. Bila didengar dengak macam Quran ni tanda dia menyentuh hati kita. Quran ni Sayyidina Umar Al-Khattab yang begitu punya garang begitu punya something sebelum Islam dia bila dia dengar ayat surah Fawah yang kita baca tadi dia dengar ayat tu ayat tu main duk ketuk hati dia main duk ketuk tutup tutup di hati dia ayat tu mengetuk hati dia dia orang serdik dia orang bijak dia pemimpin di kalangan Arab Quraysh dia faham sangat bahasa Arab bila ayat tu main macam tu dia dengar-dengar ayat tu duduk jerak masuk dalam hati dia jerak masuk dia tak boleh tahan dah dia kata dia nak kena jumpa Muhammad masalah dia sebelum ni dia tak pernah dengar sama macam orang tak amal mengaji sama dia tak pernah main dia duduk kata tak apa ni dulu maistad, maistad dengar ni hadut habak ni untuk kebaikan kita pekat-pekat dengar, pekat-pekat pebetis orang-orang mana sila pada awal dah tak mau main dengar dok kata tabtis kenapa pitu dengar dia tu? dia tu orang bukan mahu kan dia orang buang dia dah han kena dengar ke? hang kena kat dia ni? han tau dah apa yang dia dok kata di masjid selalu? tak tau aku tak mahu dengar dah dia ni memang tak boleh pakai muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. sikap yang macam tu tak ada untung siapa-siapa. Bahkan yang rugi dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni dia kata qad kanat ayati tutla adalah dulu dibacakan ayat-ayatku ke atas kamu semua fakuntum ala aqabikum tanfisun tapi kamu duk buat akak sendiri duk buat heran, kamu duk buat sombong dengan ayat-ayatku mustakbirina Nabihi, kamu tunjuk takabur sedangkan kamu belum dengar lagi ayat-ayatku firman Allah samiran tahjurun bahkan bercerita malam keliling baitullah tak dengar lagi, tak dengar Nabi Muhammad duduk mengajak Quran, Nabi Muhammad duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Al arqam Nabi Muhammad duduk cerita tentang wahyu yang turun kat dia, duduk ajak dekat sahabat-sahabat ni. Orang jemput dia, jom kita pergi dengar sekali, Nabi Muhammad nak kata apa? Ta'afi, Nabi Muhammad ni tak betul. Jom pergi dengar, pergi dengar dulu sekali, lepas dengar, orang kata apa-apa, ta'afi, Ta dia orang tak betul sudahlah tapi Tuhan kata pula samiran tahjurun dia boleh tidur tunggu di tepi Kaabah ni ni kafir quraish dia tunggu di tepi Kaabah Kaabah yang pada masa tu penuh dengan berhala di kelilinglah dia boleh pi tunggu di tepi Kaabah tu samiran dok cakak-cakap cerita pasal Nabi Muhammad dia boleh duduk tu dengan... Duduk duk mencerca Nabi Muhammad. Duduk duk mencaci Nabi Muhammad. Duduk duk kata Nabi Muhammad tak betul. Duduk duk kata Nabi Muhammad gila. Dia boleh habis masa duk kata dekat Nabi Muhammad. Tak boleh dengar Nabi Muhammad kata apa. Mereka miran samiran tahjurun hal keadaan mereka ini bercerita malam keliling baik Allah sedangkan kamu tinggal akan Quran tadi Quran yang Nabi Muhammad doa jam tu mereka tak dengar mereka tinggal Quran mereka main duk buang masa duk kutuk Nabi Muhammad yang ni sibuk dengan cerita pada cerca Nabi dan mencerca Quran tu liat ini contoh baca tafsir ni dekat jawab sebenarnya tafsir ni ayat Allah bila kita baca ayat-ayat Tuhan oh dia bagi mai dekat kita dia masuk di hati ni dia pateri masuk dalam hati ni bagi lekat kita dengar-dengar kita terbayanglah kepala kita berlaku benda yang Quran sebut dalam masyarakat kita muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian firman Allah afalam yadbaru walqaw walqawl Maka apa tidak ambil takbir fikir mereka itu akan Quran yang menunjuk atas kebenaran Nabi SAW awaklah wasallam. Awalah hampa ni tak mau dengar Quran yang kalau sekiranya hampa dengar Quran, Quran itu memang membawa pengajaran dan Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad ni sabbah. ma lam yati aba'akum al-awwalin. Ataupun datang akan mereka itu ulah barang yang tiada datang akan bapak-bapak mereka itu yang dahulu kala. Awak pasal apa yang hampa tak mau pergi dengar? Nabi Muhammad cakap. Adakah kerana benda yang Nabi Muhammad dok berita tu makfak hampa tak, nenek hampa tak pernah dengar kerana tu hampa pun tak mau dengar? Ada orang macam tu. Eh dia kata ni tak betul ni. Eh dah lama dah orang duduk buat macam ni macam mana. Dengar lepas tinggai Quran, lepas main duduk buang masa. dok kutuk Nabi Muhammad. Yang ni sibuk dengan cerita pada cerca Nabi dan mencerca Quran. Tu dia. Hey, baca tafsir ni dia kejap sebenarnya tafsir ni ayat Allah bila kita baca ayat-ayat Tuhan ooh, dia bagi main dekat kita dia main di hati ni dia peteri masuk dalam hati ni bagi lekat kita dengar-dengar kita terbayanglah kepala kita berlaku benda yang Quran sebut dalam masyarakat kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Firman Allah afalam yadabbaru wal walqaw, qawli maka apa tidak ambil tadbir fikir mereka itu akan Quran yang menunjuk atas kebenaran Nabi SAW. Awaklah hampa ni tak mau dengar Quran yang kalau sekiranya hampa dengar Quran Quran itu memang membawa pengajaran dan Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad ni siapa? ataupun datang akan mereka itu ulas barang yang tiada datang akan bapak-bapak mereka itu yang dahulu kalah awak pasal apa yang hampa tak mau pergi dengar Nabi Muhammad cakap adakah kerana benda yang Nabi Muhammad dok bergitar tu makfak hampa cok nenek hampa tak pernah dengar kerana tu hampa pun tak mau dengar ada orang macam tu eh dia kata ni tak betul ni eh, dah lama dah orang duk buat macam ni macam mana dia main duk abang dulu ni dah, dah kita ikut cok nenek kita cok nenek kita dah duk buat lagu tu lama dah walaupun Quran tengok kata benda tu tak betul walaupun hadis Nabi tengok benda tu tak betul tasah pakai yang ni semua kita pakai cok nenek kita duk buat dulu ada juga orang jenis macam ni ayat Quran main terang-terang depan dia terang-terang dia baca dia tengok mana dia tengok tabsyah betul je dah tapi tolak juga ke apa kita kerah dulu awak amai hadis nabi daripada sahih bukhari dan sahih muslim macam buka mai tunjuk hadis tu bagi dia baca-baca anguk anguk anguk anguk eh dia kata takkan orang dulu-dulu tak tahu tak pakai juga kok mana pun tolak hak ni pakai hak dulu-dulu maka Allah Subhanahu wa taala sebut dia kata awak hangpa tak mau ikut nabi Muhammad ni adakah kerana hak nabi Muhammad bawa ni untuk nenek hampa bapak-bapak ah, nenek moyang kamu dulu tak jumpa benda ni maka hampa pun tak mau benda ni adakah kerana tu? <tuk> ataupun tiada kenai mereka itu akan rasul mereka itu yang hampa tak mau ikut Nabi Muhammad ni adakah kerana hampa tak kenai dia? awak dia ni main pada langit ke? awak dia ni keturunan dia hampa tak kenai ke? Awak dia ni, ni orang luak, kata Thomas ni, maka dengan kerana tu kita tak boleh ikut dia. Pasal apa yang hapa tak mau ikut Nabi ni? Tuhan seolah-olah heran dengan mereka ni. Pasal apa yang tak mau ikut Nabi Muhammad ni? Adakah kerana kamu tak kenal keturunan Nabi ni? Maka mereka itu baginya engkar sekalian. Maka dengan kerana tak kenal dia ni, maka hapa tak mau ikut dia. Adakah kerana tu? Betul hapa hapa tak kenal Nabi Muhammad ni? أم يقولون به جنًّا ataupun kata mereka itu dengannya yang ni dengan nabi itu majnun ataupun hangpa hmm. tak mau ikut dia ni pasal apa pasal anpa kata dia gila jinnah ni makna gila dengan bo bohong nama Muhammad ali jinnah apa ke itu makna dia majnun makna dia gila awak dia kata hangpa tak mau ikut nabi Muhammad pasal hangpa kata dia gila begitu tuhan kata bal ja'ahum bil haqq tetapi, bawa datang dia akan mereka itu dengan yang hak dan sebenar. Tuhan kata, aku nak beritahu dekat hampa. Nabi Muhammad ni, kalau dia main cakap dekat hampa, hak dia bercakap ni semua benar. Kalau tak ikut apa hak dia bawa, bermakna apa tak mau ikut kebenaran. Yang tu wajah, Tuhan kata. Yang ni, yang hak yang dibawa oleh Nabi iaitu Quran yang melengkapi aspek tauhid Allah dan segala syariah Islam yakni segala kafir yang Mekah ketahui Nabi Muhammad itu benar dan dia mendatang dengan tauhid yang bawa datang oleh rasul dahulu kala dan kenai akan dia dengan siddiq dan kenai Muhammad dengan amanah dahulu daripada dakwah jadi nabi betul dia sebenarnya depa ni kenai nabi ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum dalam ayat lain Tuhan datang begitu Kafir musyriki ni ya ya'rifunahu. Dia pun Nabi Muhammad ni. Dia pun kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum. Dia pun Nabi Muhammad macam dia pun anak dia sendiri. Dia pun Nabi ni daripada mak pak dia, tukuan dia, tukuk nek dia, pak-pak penatang dia. Semua dia pun Bahkan Nabi Muhammad ni masa kecil, dia panggil dia Al-Amin. Seorang yang amanah. Bahkan semasa, semasa Hajarul Aswad jatuh daripada dinding Kaabah, mereka terima Nabi Muhammad jadi hakim. Nak selesaikan masalah, nak bubuh balik Hajarul Aswad di tempat dia. Bermakna berdasarkan track record. Berdasarkan rekod Nabi Muhammad dulu-dulu, -dulu, memang Nabi Muhammad ni orang baik. Sebelum Nabi Muhammad mengaku kata dia Nabi, lagi dah mereka kata dia baik. Tapi bila dia mengaku kata dia jadi Nabi, puk kecewati umai kat dia. Oh jadi sebenarnya apa masalah hampa ni? Adakah masalah hampa tak percaya Nabi Muhammad? Adakah masalah hampa kata Nabi Muhammad gila? Adakah masalah hampa kata Nabi Muhammad jahat? Apa masalah hampa yang hampa tak boleh ikut dia? Bila cek-be-cek bukan masalah yang tu semua. Masalah dia ialah degil. Satu, saja tak mau ikut. Walaupun hati mengaku Nabi Muhammad betul dan baik. Ini masalah dia. Ha dan dia tiada gila dan wajib diikut orang yang semacam dengannya Depa tahu kata Nabi Muhammad tak gila, langsung tak gila bahkan dalam hati kecil depa, depa tahu kata orang yang macam Nabi ni wajib diikut orang yang macam ni Depa sama depa sendiri tak percaya ha, aku Abu Jahal tengok Abu Lahab pun Ai, aku tak percaya dia ni tu kawan baik tu pasal kawan baik tu tak percaya pasal kenal jadi ni la ai tu dia tiba di suatu kota dia kenai kawan dia tu tapi dia berpakat juga duduk atas kebatilan tu dia pakat dia kenai Nabi Muhammad ni jujur amanah bukan jenis makan duit tak elok dan sebagainya dia kena Nabi Muhammad baik tapi dia padam cerita kebaikan Nabi Muhammad tu kerana kedegilan dia dia tolak Nabi Muhammad dia kata gitu kadang ha, depa kata wajib diikut orang yang macam ni kalau macam Nabi Muhammad ni punya baik ai eh, kalau dia kata apa pun kita kena ikut dia orang baik terbukti dia orang baik maka tiada sebab tiada ikut itu melainkan ainat dan bantah oh sebenarnya yang tak mau ikut nabi Muhammad ni bila dibuat kajian bila duk cek-cek balik sebenarnya satu aja masalah dia masalah dia ainat ainat ni maksudnya degil degil yang tak boleh makan nasihat orang arab kata ainat dan bantah mereka ini wa dan kebanyakan mereka yakni kapiak-kapiak ini bagi yang sebenar itu benci sekaliannya itu saja Tuan-Tuan, ingatkan kita tengah baca Quranlah ni ini ayat Quran ini ayat Quran Tuhan kita, Allah yang kita semayang hari-hari lima waktu semayang sembah dia bulan puasa sampai tak terlincak satu hari pun 4 Mei semayang terawih semayang terawih tu kerana sembah dia Tuhan tu lah yang turun ayat ni ayat yang kita nak baca lah ni Pasal apa di satu ketika kita semayang, sujud sampai bukan-bukan punya nak membesarkan Allah, tiba-tiba mai ayat Quran kita tak nak pakai pasal apa? Tanya diri kita sendiri. Pasal apa? Layakkah kita bersikap macam tu? Di satu ketika kita ni Allah punya minta dekat Tuhan ni tak tahu nak ada. Minta doa tapi ketak-ketak tangan. Minta dekat Tuhan ni. Kita mengaku kata Tuhan ni Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba bila mai baca ayat-ayat macam ni, kita tak nak pakai. Pasal apa kita jadi macam tu? Firman Allah Subhanahu wa taala walau ittaba' al-haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fi hinna dan jika ikut oleh yang benar Ya'ni Quran itu akan hawa nafsu mereka itu nescaya jadi binasa langit bumi dan barang yang di dalamnya. kaedah dia macam tu tuan Kaedah dia kita kena ikut Quran. Itu kaedah dia. Kita tak boleh suruh Quran ikut kita. Tak boleh. Sebab kita ni nafsu kita ni nak buat apa berdasarkan nafsu kita tak boleh suruh Quran ikut kita Quran kata arak haram nafsu kita mau arak ni dihalalkan maka kita nak paksa Quran suruh kata arak halal tak boleh tak boleh kalau paksa juga Quran suruh ikut nafsu kita dia kata la fasadatil ard sama la fasadatis samawati dia kata langit bumi semua hancur binatu hadis kalau Quran yang Allah turun untuk kita jadikan panduan hidup tu kita suruh dia ikut kita hancur langit bumi ni tuan kata tak boleh kena ikut Quran. Begitu. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi kalau kamu ikut je kamu bawa Quran suruh ikut nafsu kamu binasa segala langit bumi dan yakni dan segala benda yang ada di dalamnya. Yakni keluar daripada peraturan yang dilihat kerana ada bertuduh tegahan pada adat ketika berbilang raja pada satu negeri. Dia kata adat akai okay, kita fikir pun macam tu. Tonton cuba bayangkan kalau sekiranya dalam rumah ada dua, ada dua ketua kita suami pun ketua bini kita pun nak jadi ketua lebih pada ketua pula ai dia tak boleh dia adalah sebuah rumah seorang aja yang akan buat keputusan seorang aja hak seorang lagi penasihat kita tuan penasihat 20% <tuk> tak boleh lah dia pun nak buat keputusan kita pun nak buat keputusan kita kata hari Sabtu ni pergi Kuala Lumpur Ay. dia kata dak dak dak Sabtu ni nak duduk rumah ai kacau dia kena seorang, ketua maksudnya orang yang boleh buat keputusan, decision maker, yang nak buat keputusan seorang. Kalau sekanya dua ataupun lebih ramai, lagi ramai lagi kalau kamu. Demikian halnya dalam masjid ini dia kena ada seorang untuk imam, tak boleh ada dua tiga orang. Demikian halnya dalam dalam kariah kita, demikian halnya dalam negeri, demikian hal, dia kena ada seorang. Tonton tengok Kristian. Kristian dan segi tu depa berjaya. Depa satu dunia ni, depa ada satu pope duduk di Vatikan City. Sebarang keputusan yang melibatkan soal agama Kristian, kalau di kalangan padri-padri bawah ni tak sepakat, pope akan buat keputusan. Bila dia buat keputusan, semua kena ikut. Malaysia tak ada, orang Islam tak ada. Kita dalam Malaysia ni tak ada satu orang yang boleh jadi macam tu. Dalam Malaysia, dalam dunia ni tak ada satu orang yang boleh jadi macam tu. Bila ada perbalahan, pertelingkahan, tak puas hati dan sebagainya di kalangan orang Islam, tak ada satu orang yang boleh buat keputusan. Dia ni kata dia dia ni kata semua pakat nak boleh buat keputusan. Selalu habis. Dia kena ada. Dari segi sistemnya dia kena ada satu orang yang dia ni menjadi maraji', menjadi rujukan kepada semua orang Islam dalam dunia dan dia ni mesti satu orang yang dihormati bukan kerana kuasa yang ada kat dia bukan no. pasti apa? pasti dia satu tokoh yang dihormati oleh dunia kalau ada macam tu sebarang pertelingkang dia ni kata macam tu kena ikut tenang maka wujud perpaduan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata kalau sekiranya raja ada ramai dalam sebuah negeri raja ada ramai oh uh, kagum tak boleh dia kata tak mungkin dapat ditadbir dengan elok tempat-tempat yang berkenaan maka demikianlah halnya dia kata Allah turunkan Quran Quran menjadi hakim semua orang last kali kena rujuk Quran fa in fi syai'in farudduhu ila <ilallahi> wa rasul kalau kamu ada tanggih pendapat dan sebagainya last kali rujuk kepada Allah dan Rasul Quran dan hadis nabi akan buat keputusan bila begitu diputuskan oleh Quran, kalau dah begitu diputuskan oleh hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Cantik, sepakat. Ni bila dah Quran dah kata benda tu tak boleh ada kawan pirongkai pula, pergi jadi boleh. Dah hadis Nabi habaq terang dah benda tu tak boleh ada kawan pula boleh tidu overrule hadis pula, kena pakai hadis apalah. Maka selagi itulah kita duduk dalam keadaan bobok asyura dan puluk serawa. Kita mahu nak jadi elok. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Sermal Allah. Bal Tetapi kami datang akan mereka itu dengan sebutan mereka itu. Tuhan kata kami bagi candah dekat orang Arab Quraish ni. Bagi peluang dah dekat mereka ni. Bagi peluang macam mana? Balataina, Balaatainahum bizikrihim. Kami dah wakmai kepada mereka ni sebutan mereka. Maksudnya mereka ni dah disebut sebagai umat yang baik. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Hampa ni adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Aku dah bagi peluang dah dekat mereka. Mereka dijadikan umat terbaik. Yakni Quran yang sebut mereka itu. Quran yang angkat mereka ni jadi umat yang terbaik. Quran angkat mereka dan kemuliaan mereka itu Quran yang kata depa ni mulia. Fahum an zikrihim Maka mereka itu daripada sebutan ataupun engkau minta akan mereka itu upahan atas engkau. Maka mereka itu daripada sebutan mereka itu akan Quran itu berpaling sekaliannya. Walaupun Quran kata depa ni umat yang baik tetap peduli. Depa nak buat perangai yang menyebabkan hilang penghormatan yang Allah bagi dekat depa. Aini Quraisy, maka tiada andik fikir padanya dia tak ambil akibar sikit pun ayat Quran yang diturunkan kepada mereka Firman Allah subhanahu wa ta'ala amtas'aluhum khardah ataupun engkau minta akan mereka itu upahat atas engkau bawa iman kepada mereka itu jadi rasul itu ataupun hampa tak suka dekat Nabi ini pasal apa? pasal dia bila main nak menyampaikan agama dia kenakan syaj pada hampa semua adakah karena tu hampa tak suka ke dia? Adakah kerana tu hangpa tak suka dengan dia, hangpa nak panggil dia ni nak minta ya Rasulullah minta mai ceramah masjid kami, ada kata saya kalau nak panggil Maulana Muath. Ada nabi sebut macam tu? Quran tanya macam tu. Adakah nabi tu macam tu? Ni nak minta apa nama Rasulullah ya Rasulullah nak minta mai bagi ceramah Isra Mikraj dekat kami ni, adakah nabi kata boleh lah tapi saya nak pergi jauh ni kalau boleh pergi Muath tapi. Adakah nabi cakap macam tu? Tak. Oranglah, pun kalau jadi ustaz-ustaz orang nak panggil pergi ceramah pergi duduk sebut nak, nak bayang bawah padik minta saya panggil lah. tak saya panggil bawa air pada Islam lalu macam tu kalau kita pergi minta ustaz nak minta jemput main masjid kami ni mana ke abang ni kami ni abang 18 Johor ke mana ke? Oh Johor kalau nak pergi Johor tu kalau boleh bagi ilang di mana api boleh dengar tu kita kata apa Assalamualaikum balik semua ain dia meletak harga yang tertentu kepada ajaran-ajaran agama adakah macam ni kerja dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bila fakara rabbika khair maka upah tuhan engkau itu <tuhan> lebih baik daripada upah mereka itu tu Tuhan kata tersebut, heran, bab-bab ni semua. Yang penting apa? Hampir bercakap tentang Quran, tentang hadis Nabi, tiap-tiap kalimah yang terbit keluar tu, Allah ganjarkan di hari akhirat itu. Ganjaran yang Allah bagi jauh lebih baik daripada hak kamu nak dapat atas dunia. Muslimin dan Muslimin di rahmat Allah SWT. Dan dialah Tuhan yang sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang boleh bagi razuqi macam mana Tuhan duk bagi razuqi dekat manusia ni. Tak ada. Kalau Allah dah tarik razuqi yang Allah nak bagi kat dia. Allah tarik razuqi bukan maksudnya Allah potong dia tak dapat duit. Tak. Allah tarik razuqi duit ada berjuta-juta dalam bank pun minum ayat sejuk pun tak lalu. Razuqi dah kena tarik. Allah tarik razuqi duit ada berjuta-juta pun tak sah buat masa apa dah. Tak ada selera nak makan bagilah sup giabok dan abang tak boleh pergi ah, macam-macam lari kan sup giabok ya. boleh buat sup abang yang giabok <tongan> <tongan> ah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau hang ni masa sehat dulu tak boleh nampak curih dia buak sikit hang monti monti bium kedai pomen ni. Dia tengok giyabok, dia buak dia duk ingat sup. Sup dia buak tengah-tengah kedai pomen. Walaupun hang atas dunia dulu dengan sup dia buak ni cukup cerah, tapi bila Allah tarik rezeki, all dah zawak mai toza masak, toza bagi bau sedap macam mana, boh la mulut cencak muntah. Rezeki Tuhan tariklah. Tidak ada manusia, tidak ada satu kuasa dalam dunia ni yang boleh bagi raziqi kepada manusia. Macam mana Allah duduk bagi? Tak ada. Dari -dari. Pasal apa? وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ Dan dialah Tuhan. Sebaik-baik Tuhan yang bagi raziqi. Yang ni Kapi'a Mekah tidak mahu beriman dengan Muhammad itu. Bukan kerana minta upah. Hanya kerana bantah sahaja. Tiada jalan lain lagi. Ni yang katakan pihak kuraih ni. Bukan mereka marah dekat Nabi ni kerana Nabi ni jahat. Kerana Nabi ni dok minta duit mereka. Kerana... Dada, dada, dada. Tak ada sebab. Mereka bantah. Mereka tak mau ikut Nabi ni kerana bantah sahaja. Bagaimana tu sahaja. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Wa inna kala tadauhum ila siratin mustaqim. Dan bahawasannya engkau, wahai Muhammad, sungguh engkau seru mereka itu kepada jalan yang bertuai. Ugamu Islam. Tuhan bagi satu endorsement. Tuhan endorse Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, engkau seru manusia kepada jalan lurus. Ini yang kata Nabi Muhammad. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan apa kepentingan pun tak ada. Dia bukan nak cari pengaruh, dia bukan nak cari penyokong, dia bukan nak suruh orang sanjung dia. Tak ada. Yang ni semua tak ada dalam ingatan dia. Dia buat kerja ni semata-mata kerana nak bawa manusia ila firatin mustaqim Kepada jalan lurus. Yang tu aja yang Nabi Muhammad nak daripada manusia muslimin dan muslimat ila rahmatillah sian dan bahawa engkau itu ya Muhammad sungguh engkau seru mereka kepada jalan agama yang lurus. Wa innal la yu'minuna bil akhirah an as an as-sirati Dan bahawa segala mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat itu daripada jalan yang betul simpang mereka itu. Tu Orang kalau dia tak beriman dengan Allah dengan hari kiamat dia timpang. Dia tak tahan, dia tak tahan dengan Islam ni. Dia rasa Islam menyusah dia. Jika dia mula dia rasa Islam ni menyusah dia, dia mula nak masuk simpang lain. Bila dia masuk simpang lain, dia tergelincang daripada jalan Islam. Yang ni, orang yang tidak percaya dengan bangkit kubok. Hmm, orang macam ni. Bila orang dok cakap tentang soal dalam kubok, nanti ada cerita macam tu, macam ni dan sebagainya, dia dia ferah. Dia kata, apa ni? Dia kata macam mana orang Islam nak maju? Dia kata, kan duduk cerita pasal kubok ni. Dia fikir macam tu. Dia tak tahu cerita kubung tu nak bagi orang Islam maju. Bila orang Islam ni dia dengar cerita kubung, cerita tu memberi kesan pada dia. Tak? Kalau dia satu orang pekerja, dia pekerja yang lurus, yang amanah. Sebab apa? Sebab dia takut Allah. Dia takut dia kena azab dalam kubung. Dia tak nampak kaitan tu. Dia duduk nampak kata bila main masjid cerita pasal kubung, cerita pasal azab, cerita pasal neraka. Dia kata cerita-cerita ni menyebabkan orang Islam mundur. Dia silap. Cerita ni lah nak menyebabkan Islam jadi maju. Kalau buka syarikat, tak ada orang yang akan buat kianat dalam syarikat tu. Pasal apa? Pasal semua orang takut pada Allah. Manusia kalau tidak dibekalkan dengan ketakutan kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, buka syarikat apa pun anak? Rasuah ni daripada buka pejabat pagi sampai tutup pukul 4, duk terima rasuah. Pasal apa? Pasal dia tak dibina, diri dia tidak dibina sampai takut kepada Allah. Maka dengan kerana tak takut pada Allah dia tengok benda dosa ni menyelerakan. Ini kaitan Islam dengan kemajuan. Kalau tidak semai tidak disebut hayya 'alal falah, mai kita menuju kepada kejayaan. Islam tidak akan syariatkan azan dalam lafaz yang macam tu. Kalau sekanya Islam tidak membawa kepada kejayaan. Setiap manusia oleh kerana kedangkalan dia, oleh kerana dia tak faham Islam, maka dia berbahas tentang Islam. Allah kata wa may yajadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan manusia ni dia akan bantah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia ni tak tahu apa. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dia pina nak bahas tentang Tuhan. Islam ni susah, menyusahkan, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Dia bercakap tu, Bi ghairi ilmin. Tuhan kata, dia sebenarnya tak ada ilmu. Wala hudan, wala kitabin munir. Dan dia tidak ada petunjuk daripada Allah. Dan dia tak merujuk kepada Quran. Kitab yang munir. Kitab yang membawa cahaya. Dia tak merujuk kepada benda ni. Yujadilu filah. Dia bantah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata orang hak macam ni dia akan simpang daripada jalan kemudahan. Yakni orang yang tak percaya bangkit kubang. Dan tidak percaya kepada pahala dan seksa. Dia tak percaya benda ni. Apa pahala-pahala dosa-dosa apa? Dia kata tak pernah tengok pahala dengan dosa. Hmm. Syurga neraka tak percaya. Sesudah hebat syurga neraka apa tak ada. Dia kata aku nak tengok syurga. Ha, jom aku nak buat hampir Phuket. Dia kata Phuket tu syurga hei tuan-tuan kalau contoh tuan, tuan duduk rajin duduk bergaul bergerak dalam masyarakat dengar cakap-cakap macam ni dengar uuu uh, dia buat main-main sungguh dengar-ugat dia boleh sembang di kedai kopi duduk kena roti canais keping tu dia, dia, dia boleh duduk sembang tu dia bercakap tu kita dengar eh dia tak haram dia tak takut kepada Tuhan maka dia bercakap macam tu Jangan nampak kita main saja, dia penerah-penerah lagi nak bagi kita dengar agama dia mencabar sampai macam tu kita bukan nak pi buat apa kat dia kita tak buat apa-apa dah cuma kita duk minta dalam hati kita minta ya Allah bagi petunjuk dekat dia yang tua je. tu aja lebih pada tu atas tuhanlah kalau tuhan marah sungguh dengan apa yang dia cakap ni esok tuhan taulah apa yang sesuai untuk dibalas pada dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia kata simpang daripada agama Islam orang yang jenis tak percaya kepada bangkit kubah tak percaya dengan pahala dosa tidak percaya syurga neraka dan sebagainya dia kata mereka simpang daripada agama Islam kerana percaya akhirat itu satu rukun daripada rukun iman dia kata, muslimin dan muslimat yang di rahmati Allah Firman Allah wa lau rahimna hum wa kashafna ma bihim min bur la laju fi tughyanihim ya'mahun dan jika kami rahmat akan mereka itu dan kami buka barang yang ada dengan mereka itu daripada kesakitan nescaya berpanjangan mereka itu pada balalah kufur mereka itu tuhan kata kadang-kadang depa -kadang, ni bila ditimpa kesusahan kadang-kadang tak mau nak lepas depa biar depa duduk dalam susah biar sikit depa pasal apa kalau kita angkat kesusahan tu pada depa depa lagi sesak tuhan kata macam tu Tuhan kata walau rahimnahum kalaulah kami ni nak bagi rahmat dekat depa. Wa ma bihim min dhurr. Kalaulah kami ni nak angkat kemudaratan yang menimpa depa ni. La laju fi thughyanihum yani depa ni akan semakin makin lagi sesat di dalam kesesatan depa ni. Ayat diturun pada nak cerita orang kafir Quraisy di Mekah. Depa pernah pernah diuji oleh Tuhan dengan kelaparan daripada lapak pasal apa? pasal makanan yang daripada ambil, orang Mekah tuan -tuan. Mekah ni dia bukan ada apa? Mekah ni tak ada apa? macam-macam pi Mekah, kan? pi Mekah dia orang tengok Kok rumah tak ada ada-ada, ni belah Madinah belah apa-apa ada, di Mekah bukan ada apa? kosong ni, eh? pasiak batu aja ya, dulu, kemudian Kaabah dibina di tengah-tengah di lembah, dia duduk tengah lembah tak ada apa. Di Mekah ni dia tidak ada satu hasil pertanian. Tak ada di Mekah. Maka semua makanan penduduk Mekah pada masa ni. Ambil daripada Yaman. Yaman. Yaman. Allah subhanahu wa ta'ala sahaja nak test mereka sekali. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan makanan daripada Yaman. Tak sampai dekat mereka test sebab-sebab yang tertentu. Bila tak main makan, habis. Tentu sampai hari ni. Kalau tentuan di Mekah. Mereka tak ada, tak ada sistem pancuk pek ayam macam kita PBA apa Jabatan Bekala Ayam, tak ada. tak Lori tangki lebih hantar ayam di hotel-hotel apa semua ni. Atas jalan ni jam, lori tangki ni pemandangan dia di atas. Pergi balik lori tangki, tangki ayam. Pernah dicuba, Saudi pernah cuba nak buat sistem pek ayam apa nak buat lagu macam mana Malaysia ada sistem ayam apa semua ni. Tak boleh tak tahu apa, siapa. Istana Raja atas Jabal Qubis duduk di masjid tu, duduk di masjid di Haram tu nampak Istana Raja megah duduk atas Jabal Qubis. Istana tu Raja pernah minta supaya buat satu sistem buat naik ayam daripada bi'ru zam-zam. Daripada telaga zam-zam ni bawa sedut ayam daripada telaga zam-zam supply keseluruhan Istana Jabal Qubis. Siapa hari ni tak boleh buat? Siapa hari ni tak boleh buat? Zurutera ni mati atas dah, tambah kekuatan apa nama mesin ni, enjin nak pump ayak naik ni, tambah tak naik, tambah tak naik, tambah tak naik, Akhirnya dia pergi surrender depan raja, dia kata mati atas dah, tak boleh buat, dia kata. Sehinggalah akhirnya majlis ulama' menesihatkan raja, dia kata kalau macam ni lebih kepada Allah tak izin untuk buat benda macam ni. Dia nak jadi lagu orang lain, dia tak boleh, nak raja istimewa daripada tempat-tempat lain, Allah tak izin, dia kata dia bila dengar nasihat macam tu, dia bakal kena pakai layang tak boleh nak buat macam mana kalau tak mau pakai pun tak boleh kena pakai juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pilih ini cerita yang ada di bumi Makkah Allah test dia apa makanan tak mai lapar tak ada benda nak makan lapar kelaparan habis semua musyrikin yang ada di Makkah ni Allah kata kalaulah tidak kerana rahmat kami nak biar, -biar dia depan ni kekal dalam kelaparan tu. Pasal apa? Tuhan kata kalau kami bagi rahmat, makanan mai balik, mai makanan tu sombong balik. Tak dapat pengajaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah manallahu wa bil azab. Fa mas wa ma yatadarr'un. Dan sungguh telah kami ambil mereka itu dengan azab kelaparan. Nah betul. kita abang tadi. Sungguh Tuhan kata kami dah test lah ni dengan azab latak. Maka tiada berubah perangai mereka itu daripada kufur kepada Islam. Duduk-duduk tu. Tak zahmai apa lah. Tak ambil pengajaran, tak ambil yang akibat. Dan tiada tabarrak. Yang ni tiada bersungguh-sungguh gemak kepada Allah dengan permintaan doa. Tak ada. Kud kata kena susah nak angkat tangan minta kat Tuhan tak ada. Bantah tungguh lah. Manusia ni tuan-tuan. Masa sihat tuan, -tuan. Tapi bila kenal, mubarak, sakit, macam-macam Tuhan bagi ni. Kau Tuhan ada? Tak tahu apa-apa, satu -apa, telefon, tak minta nak tanya, ni, ini maya ajak Luna tu. Kau Tuhan ada? Waktu sihat, maya aja, Maya waktu pun tak buat. Bila dia maya, sakit macam ni, Tuhan, abang kata dalam kepala ni ada kanser, kanser otak pula bunyi. Allah, dengar-dengar macam tu, doktor pula, legodoh pula kepala pula. Doktor pulak dua kali kepala. Dia kata saya abang pulih peranglah. Dia kata Encik kena, kena tabah. Kata, saya kata saya lebih suka berterus terang. Aih, dia bunyi macam. Kan. Encik sebenarnya ada barah otak. Dia kata kanser otak. Dengan-dengan kecuk muka dah. Jadi setakat ni, dia kata saya abang pulih peranglah. Kalau tahap penyakit Encik ini kroniklah dia kata setakat ini tak ada ubat. Dengar-dengar macam tu ni duduk tak ingat habis Ustaz mana main mengajar muzik aku. Nak tanya tu maya hajat lalu mana. Haa masa tu. Terhantuk baru tengah dah. Ni. Hak kata manusia ni tu ni lah. Sehat. Allah tak kena kasihan. Sehat tak mayang pula. Bukan tak maya hajat. Tak maya yang perlu pula. Muslimin dan muslima indah rahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tahu dia buat kita. Kita ni Tuhan buat, maka Tuhan tahu PR perangai kita, kehendak kemahuan yang ada dalam diri kita, baik buruk yang ada kat kita, Tuhan tahu belakang. Dan Tuhan cerita benda ni dalam Quran. Dengan tujuan manusia bila baca Quran, oh dia kata Tuhan tahu rupanya perangai buruk aku ni. Maka ubah. Ubah bagi jadi orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sila. Ha? Mereka ni dia kata tidak gemak kepada minta Yang ini minta doa kepada Allah Kerana orang yang minta kepada Allah itu Itu alamat iman Tuan-tuan doa ni disuruh kita minta Disuruh Maka orang yang habis-habis maya ambil sejadah penggai tak doa Ini orang sombong dengan Tuhan Dia nak tunjuk dia sombong dengan Tuhan Dia tak kena minta apa ke Tuhan tak boleh walaupun Allah bagi dekat kita dari segi rezeki duit ringgit Tuhan bagi cukup dekat kita dari segi nikmat kesihatan Tuhan bagi cukup dekat kita segala benda Tuhan bagi dekat kita namun doa tetap kena minta setidak-tidaknya minta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban setidak-tidak doa Minta Ya Allah bagilah atas dunia ni aku dapat kebaikan. Akhirat aku dapat kebaikan. Minta aku jauh daripada api neraka. Hak tu bercukup lah. Jangan tak minta langsung dekat Tuhan. Kerana itu tidak menunjukkan dia ada iman. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta iza fatahna alaihim baban za'azabin syedidin iza humfihi. Mereka berhati dekat betul ke ayat tu? Sorry okay, betul okay. ke ayat putus asam mublisun dekat jantung. Kalau siapa ada Quran tolong checklah. Saya so, tak silap dah. Ya. Mublisun tak tak betul ya. Nah, mublisun kot. Ha, tuan boleh cek balik dalam Quran. Saya pun tak berapa pasti. Hatta iza fatahna alaihim baban iza azabin shadid iza hum fihi mublisun. Kalau tak silap, tuan balik cek balik. Saya tak pasti tapi kalau kita tengok terjemahan dia dia kata sehingga apabila kami buka Aceh mereka itu akan pintu yang yang mempunyai azab. Ha oh, sampai peringkat kami buka pintu azab dengan bonus pada perang badar. Bila berlaku perang badar ramai pemimpin-pemimpin Quraisy mati. Tiba-tiba mereka itu padanya putus asa daripada tiat-tiat kebajikan. Ha bila dah kena macam tu, dah terentuk baru tengah dah, baru nak ingat Tuhan. Itu maksud dia. Mau iblisun buat kalau tak silap ah, iblis. Hendak tolong iblis ataupun balik semak dulu eh. Ha? beli sum. Begitu. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu. Hmm. ni dia sambung wa huwa an allazi ansha'at ansha' lakum as-sam'a wal-absar wal-af'idah kadilam tashkurun. Al-fasni dia nak cerita Allah bagi dekat kita macam-macam. Dia bagi pendengaran, dia bagi penglihatan, dia bagi hati yang boleh yang ada perasaan dan sebagainya Allah bagi segala-galah dekat kita tapi malangnya tak ramai orang yang syukur atas pemberian Tuhan ha? <teki> kalau ada Quran tolong cek lah bagi puan hati bang saya mengkelal moe beli sun putih tolong putih jadi muktana mablisun mimma lam Sebelum sin tu ada lam tu mablisun ya mablisun o okay. ya Soalan minta penjelasan saya difahamkan darah sembelahan yang terpercik di atas daging sembelahan mesti dibasuh sebelum daging itu boleh dimakan adakah ini benar benarlah sebab darah itu najis Ha? maka darah mesti dicuci dulu. Kemudian barulah boleh dimasak. Darah itu adalah najis. Ha? Dan darah tidak boleh diminum. Gitu. Ha? Wallah. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan majlis kita dengan Tasbih Kafarah dan Suratul Azim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مذيبك يا ربنا لت الحمدك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه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 Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asunah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Saya juga penghargaan terima kasih saya kerana diberi peluang untuk berdiri di hadapan tuan-tuan dalam masjid ini kerana tuan-tuan sedia maklumlah waktu saya setiap bagai imam sah masjid negara tak apa nak salut sangat masuk masjid lah ni ada banyak sikit ada masalah ada yang masjid tak boleh masuk pun walaupun kita dah bekas tu imam masjid tak boleh masuk masjid jadi hak tu nak buat lagu mana sementara tangan-tangan tersebut merasa mereka mampu untuk bersoal jawab di hadapan Allah ya Allah mereka teruskan tapi kalau mereka rasa tak mampu untuk bersoal-jawab dengan Allah, eloklah mereka taubatlah-lah. Sementara ada umok lagi ni, sebelum kubuk panggil, kita diusung ke kubuk, kita perlu bertaubat kerana masjid mesti digalakkan untuk imarah, tapi bukan masjid untuk tahan orang nak imarah. Jadi ini tuan-tuan, termasuklah juga mungkin sahabat saya yang diumum tadi, Ustaz Halim saat ni Masa saya Imam 1 Dia Imam 2 Masa saya naik jadi Imam Sa'ad Dia berhenti Tak tugas lagi sebagai pegawai perajaan Jadi dia berhenti awal daripada saya Jadi begitu jugalah Wallahualam Setengah pada setengah menjek Orang-orang macam saya Macam Ustaz Halim semua ni Setengah tak boleh nak masuk Apabila masuk orang tengok muka lain Walhai sebenarnya tentu kan satu kalimah, satu huruf, satu baris pun saya tak ubah. Hak yang saya baca dulu. Kat masa jadi imam jikngara, baris itu ayat tu jugalah. Hak tak jadi itu imam lah pun, baris itu ayat tu ya. Tapi yang pelik hak dulu boleh lah, tak boleh. Hmm. Hak tu walaah hak lah. Mazak sopa tak ubah pun, saya pun duk mazak imam syafi'i gitu lah ya Bukan kok kuklah jadi syiah lah tak boleh itu Lain kira lah Baris benda Allah Bismillah Barakas Rasin Supur Hattu hmm. Tapi ada setengah tak boleh Terutama sekali Negeri yang paling hebat di Malaysia ni Ialah negeri Selangor Kerana meletakkan nama saya Sebagai salah seorang yang di black list Tak boleh masuk mana-mana masjid seorang dalam negeri Selangor yang pelik tu tak apalah saya tak boleh masuk Sudah kepilah Bekas mufti dia pun tak boleh Jadi kena black juga Saya pun tak faham hang Yang jadi dia hang pakai ilmu dia Masa dia jadi mufti dulu Ilmu hak tu Lah kawan tak jadi mufti ilmu tu tak boleh pakai Jadi maknanya soalan ilmu tuhan Hanun duduk di atas jawatan kalau kawan tu ada jawatan, ilmu dia boleh pakai. Kalau kawan tu dah tak pegang jawatan tu, ilmu dia tak boleh pakai. Oh jadi lagu tu. Kalau lagu tu maknanya, Quran tu sendiri seolah-olah ha, menjadi ilmu bermunafaat. Tengok siapa yang baca, tengok siapa yang hurai. Kalau hak yang hurai tu ada jawatan, itu ha, ya, Walaupun dia mohon. Kalau hak yang hurai yang baca tu tak ada jawatan, walaupun betul, itu tak boleh pakai. Jadi, dah jadi kelangkabut tuan-tuan tajuk malam ni beri, beri kepada saya sebenarnya saya malam ni baru tahu tajuk ni besar onsut-onsut kekuatan Islam zaman gemilang ni. tajuk ni banyak perlu fakta sejarah tapi hmm. duka cita pasal saya tahu malam ni saya tanya orang dapak tadi, masa nak tukar baju yang sebelum ni, dia kata ramah agama eh. jadi saya pun prepare cara lalu eh cara unsur-unsur ni saya pun tak ada dukri peta mana cuma mungkin untuk menunaikan hajat pihak penganjur dengan tajuk ini mungkin ada satu dua perkara yang boleh, insya Allah kita menafaatkan bersama para hadirin yang dirahmati Allah sebelum saya rasa kita masuk dalam tajuk ni teringat juga saya dengan pengumuman yang telah diberikan sebentar tadi mengenai kaitan dengan antara di kalangan kita insya-Allah. Ada di kalangan kita yang hadir malam ni adalah bakal-bakal haji. Insya-Allah sedang menunggu saat ketika waktu untuk berlepas. Semua yang hadir lebih-lebih lagilah saudara mara yang terdekat semua umat Islam muslimin-muslimat kita turut mendoakan semoga bakal-bakal haji kita ni dapat menunaikan kewajipan mereka dengan selamat sempurna pergi dan balik dan apa yang kita minta ialah haji mereka sebagai haji yang mabrur. tidak ada seorang pun di kalangan umat Islam sama ada yang akan menunaikan hardu haji itu maupun juga saudara-saudara marah jiran tetangga dan umat Islam lain turut mendoakan untuk mereka tak selamat ataupun turut mereka itu tak dapat haji mabrur. bahkan semua doa yang kita doakan kepada Allah Mudah-mudahan mereka selamat menunaikan Seperti mana yang difardukan oleh Allah Dan juga mereka mendapat haji yang mabrur Al-hajjul mabrur Laisalahu jazak illal jannah Haji yang mabrur itu Tak ada dah balasan yang boleh dibandingkan Nak di nak distandingkan balasannya Illal jannah Kata Rasulullah SAW ha? Kecuali balasannya ialah syurgatah jadi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tadi, kita turut doakan itu. Alhamdulillah rezeki mereka tahu ni. Rezeki dari segi kemudahan, rezeki dari segi wang ringgit, rezeki dari segi sihat, tubuh badan dan sebagainya. Boleh jadi pada kali-kali yang akan datang, Allah beri rezeki kepada orang lain pula. Itulah keadilan Allah, sifat maha pengasih, maha pemurah Allah kepada semua hamba dia. Tanpa dia pilih siapa-siapa pun, yang pentingnya ialah apabila orang itu nak kepada Allah, kasih kepada Allah, ingat kepada Allah. Allah akan kasih, Allah akan sayang, Allah akan ingat kepada dia. Kalau dia lupa kat Tuhan, Tuhan pun tak memikir tahu dia. Jadi tuan-tuan, sebagai meraihkan inilah. Saya bukan nak duk ceramah seperti mana yang telah diberi kursus. Rukun syarat sah batal haji apa sebagainya. Kerana banyak dah ashabul fabilah ustaz-ustaz kita, tuan-tuan imam kita, tuan-tuan guru, para apa ni pengkursus telah bagi kursus. Mudah-mudahan semua kita yang ikuti kursus itu telah pun sedia maklum dah baham dan mudah-mudahan tunggu, maknanya kita nak Tunggu kita nak buat dah, nak laksanakan dah Seperti mana yang kita dapat dah Cuma tuan-tuan, kalaupun Saya boleh kongsi maklumat Terutama sekali Dengan bakal-bakal yang haji Ini ialah Pertama sekali Tuan-tuan Kita pergi haji ni, Kita pergi Makkah ni, Dan sambil-sambil itu -sambil Kita dapat pula ziarah makam Rasulullah kita pijak bumi Madinatul Munawarah yang mana kita sedia ingat bahawa tanah suci Makkah dan tanah suci Madinatul Munawarah ini adalah di antara dua tanah suci yang agung dalam Islam Masjidin, Masjidil Al-Haram menduduki taraf masjid yang pertama termulia. Yang diberi kedudukan oleh Allah Masjidin Nabawi adalah masjid yang kedua termulia Di dunia yang diberi kedudukan oleh Allah Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga termulia Diberi kedudukan oleh Allah Hak lain-lain semua masjid Adalah diberi oleh Allah SWT Kedudukan yang keempat Termasuklah masjid yang kita duduk malam ni Hak nama satu Masjid haram nama dua Masjid nabawi nama tiga masjidil aqsa Hak lain semua masjid termasuklah Masjid Negara dan Masjid Putrajaya Semua dua nama empat Masjid Putrajaya tu pun sopa dengan Masjid Kampung saja. Masjid apa? Tariq As-Salmi ha? ha, Masjid Al-Muhsini ni sopa dan termasuklah masjid-masjid lain lagi di maghribi, di dunia Arab entah di dunia mana, dunia Islam ya kedudukan taraf dia di sisi Allah dari sudut masjid-haram masjid-nabawi mereka adalah untuk yang keempat dan mudah-mudahan kita malam ni duduk tempat yang keempatlah lah dalam masjid ini dan tak ada lah yang kelima. hak nombor lima mana duduk rumah masjid tapi nak tahu, tapi satu hak nombor lima dia main pukul daripada muda sampai tua Nombor lima Nombor empat pun tak Nombor satu Nombor dua Nombor tiga Sama telah Nombor ha? tu kira teruk tu Alhamdulillah Jadi tu Apabila begitu Yang penting di sini Makna orang kata satu suntikan satu injection yang harus ada kepada pemikiran hati nurani, sikap jiwa kepada orang yang pergi ke Mekah ni. Sama ada pergi haji lebih-lebih lagi maupun juga pergi umrah. Harus mereka menyadari ialah bahawa bumi yang ku pijak sekarang di Mekah ni. Bumi yang ku pijak sekarang di Madinatul Manawarah ini ialah bumi para Nabi dan para Rasul. ini semua orang tahu tapi menghayati nak hayati tu tuan-tuan eh dia tapi Mekah di Mekah di Mekah di Mekah cuma di sana ada Betilah ni ada Mekah Rasul Tokyo tak ada kalau tawah tu punya penghayatan Allah inilah yang jenis cerita pergi Mekah orang dok tawah Betilah dia tawah kedai pasal dia tak rasa bahawa bunyi yang dia pijak sekarang ialah bumi para awliak, para ambiak, para rosuh senangkah tuan-tuan kita kalau kita ikut rig sekarang kita di Malaysia 10 ribu nak beli Mekah paling komen pertama kalau nak beli buah kurma 2-3 kilo nak nak beli kain 2-3 leh ha? nak beli jubah tak buat penangan dia lebih dari 10 ribu Tiba-tiba kita pergi buang sepuluh ribu dalam bentuk suatu penghayatan pun Kita tak rasa. Kenapa perlu itu? Nah ini dia cerita tuan-tuan. Mungkin -tuan. dia nak pergi ni.